Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdrav. Spas mě, a budu spasen, nebo ty jsi můj chválospěv. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v dnešní bohoslužbě na 19. neděli po trojci. Uzdrav mě, a budu zdrav. Ano, je to. Je to zdravé tady být. Prospěje to našemu tělesnému i duševnímu zdraví. Páno, je to zdravé být s Hospodinem. A Ježíš lidem vyprávěl o Bohu to nejdůležitější, že Bůh má všechny lidi rád. A to Ježíš jim takové ukázal, když chodil po země a uzdravoval spousta lidí. Uzdrav mě Hospodine, a budu zdrav. Někdy ty naše nemoci nejsou tak zjevně, že by pani doktorka mohla úplně jasně říct, co mě je, co potřebuje léčit a jak na to. Nikdy je to složitější. Ano, s lidem je to složitější, ale máme ještě svého lékaře, pana Jiříše, k kterému dneska přicházíme. A jemu můžeme vše říct, co nám leží na srdce. Můžeme si Bůh, Ukázat, tak, jak si jsme, nemusíme nic schovávat. On ti odpouští všechny hřichy a uzdravuje všechny tvé nemoce. Jako jelen můčen řízní. Milosovní oče, prosíme tě, tvá milost, ať nás obklopuje na všech našich cestách, ať jde před námi a provázi nás a popohání nás ke všem skutkům lásky. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a s Duchem Svatým žije a vládne od věku na věky. Ale. Vyslechněme čtení z listu Lefezkým, kde a ve čtvrté kapitole. Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které je hlavními vášněmi. Obnovte se duchovním smýšlením. Oblecte nové lidství stvořené k Božímu obrazu bezpravedlnosti a svatosti pravdy. Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Vždyť císte půdy tého Hněváteli Hněváte-li se, neřište. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce, a nedopřejte místa dňávru. Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebními. Z vašich úst ať nevíde ani jedno špatné slovo, ale vždy je dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak přineslo posluchačům milost. A nezarmucujte svatého ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdále na všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosvětní, odpouštějte si navzájem jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Blaze je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají jen. Aleluja. Bože. Evangelium je zapsáno u Marka 2. kapitole. Když se po několika dnech Ježíš vrátil do kaparna, na farnáum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil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 Synu, odpouštěj se ti dých. Seděli tam některé ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká, rouhá se, kdo jiný může odpouštět řík než Bůh. Ježíš a net svým duchem poznal, o čem přemýšlej. A řekl jim, jak to, že tak uvažujete. Je snadnější říct si ochrnutému, odpouštěj se těch duchy nebo říct si, vstan, vezmi své lože a chod. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi, odpouštěj se duchy, řekne ochrnutému, pravím tě, vstan, vezmi své lože a jdi domů. On vstal. Vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni vžasli a chválili Boha, něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Já vám našeho pána Ježíši.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 a kdyby někteří přišli náhodou později, tak tady mají pořád místo do konce, když přinesou ohrnutého člověka ve vozíku, nebylo by vůbec nutně odkryt střechu, že? Nejde všem, sestry, o počtu. Ten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 a takový ohrnutý prostě nemůže k Ježíšovi proniknout. Je to možné, že církev je natolik se sebou spokojena, nebo natolik na sebe soustředaná, že ti zvenku, který potřebují nutně pomoci, zvěst evangelia ani nemohou slyšet? Může se stát, že sami křesťany působený svého pána překáží? Ano, to se může stát.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 To se dětem musel nejprve také ukázat. Ta běžná představa o střeše je, že je špičatá nahoře na domě, ale naštěstí, naše dětská Bibli má tam krásný obrázek. To všecko ukazuje, jak jsou všechny střechy ploché. A to tomu prospívá, prospívá. Jak je to...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 Je to víc než elegantní řešení, nebo tímto způsobem se odhaluje v tomto shromáždění víra. Ano, se slyšeli správně to, co nám připadá jako úmyslné poškození domu, dokonce Ježíšova domu, co určitě úplně zrušilo to shromáždění, víc než nějaký dětský vykřik nebo nějaký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 nemůže mě odpustit. Hlavní námitka teologů však nespočívá v tom, že by se Ježíš odvažoval odpustit ochrnutému hřichy. Když se díváme přesně na Markovou zprávu, zjistíme, že Ježíš to ani neudělal. Ježíš neříká já ti odpouštím. On říká mu odpouštěj se ti hříchy. Ježíš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 Nezůstává při slibu, ale již sám to naplnil na kříži, vzal na sebe Boží soud, zemřel za naše hlíchy. Už je odpuštěno a jeho jizvami jsme uzdraveni.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 tvou pomoc do nového přednému, do nového života. Pomoc nám také překonat ohromení v našich zborech, v církvi, abychom ve svém společenství nepřekázali tvé milosti, ale vyřídili slovu odpuštěným Všem lidem. Myslíme zvlášť na lidi, kteří toto slovo nejvíc potřebují. Myslíme na nemocnej, myslíme na lidi, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých nemocnicích, vedle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 Důží po míru a spravedlnost. Myslíme na občany této země, kteří zvolili nový parlament, a zvolený politik si najdou správnou cestu na budoucnost, který zohlednuje slabý a potřebný a které dává naději těm, kteří chtějí přispívat ke společným věcem. Oh. námi a pořehnej nám zasvět svět obličej svůj nad námi, tak aby poznali, poznali na zemi cestou Tvou mezi všemi národy spásení Tvé. A vám ochranu ochranuji vás Bůh všemohouci i osobný Otec, Syn i Duch Svatý.